Тільки так подумала, як насупилась і відвернулась. До Ванди підходив її клятий напарник. Коли Муся до світанку виходила, він ще спав, накривши голову ковдрою і підібгавши під себе свої довгі противні ноги. А тепер вийшов, немов кіт на полювання, поглянув на сонце, чхнув, Підбирається до художниці котячою ходою. Муся презирливо губи скривила. Про що може з нею розмовляти? Хіба що про погоду? А Олексій дійсно вже стояв за спиною малярки і милувався легкими розчірками пензлика. А ще більше, як вітерець з тонкої шийки змійки чорного волосся здмухує. «Не золотом багатий небосхил» – пробурмотів тихо, вглядаючись у намальований пейзаж. Ванда обернулася, посміхнулася приязно. «О, ви вмієте читати ієрогліфи? і лукаво тицнила пензлуком у другий рядок. «А тут що?» – Олексій напружився, мов, учень на уроці. «Так, не золотом багатий небосхил» – Хвилиночку і продекламував далі, а світлом, що веде за обрій вічності. Хм, не зле. Ви знаєте китайську, з цікавістю озвалася Ванда. Я люблю китайську поезію. Довелося дещо вивчити, скромно вклонився Олексій. Ванда простягнула йому руку. Ванда таки хасі. З вікна салону Мусі побачила, як той схилився над ручкою малярки і подумала – фу! Знову відвернулася, розглядаючи гостей. По салону снували офіціанти, розносячи чайники і таці зі сніданком. Половина пасажирів ще спали, але ранні пташки вже цвірінькали за своїми столами. Цікаво! – Якби дізналися, що тут відбулося вночі, подумала Муся. Певно, шматок до горла б не поліз. Взялася за чайник, налила собі кави в білу порцелянову філіжанку, хотіла хліб маслом намастити, за ніж узялася і, о, господи, ніж такий самий, як в спині Айзена, стирчав тупуватий, сервірувальний. «Цікаво!» Почала ніж розглядати, а її напарник вже тут як тут. У чоло її привселюдно цмокає, сідає навпроти. На ніж в її руках іронічно дивиться. «Не помітив, як ви встали, – каже. Сподіваюсь, сни гарні бачили?» «Не ваше діло», – відказує Муся. І так енергійно почала хліб мастити, аж крихти полетіли. Намастила, хотіла вже до рота нести. «Спочатку чоловікові варто подати», – тихо підказує Нахаба. Муся розлютилася, але згодилась. «Так, вони ж тут пара». Кинула бутерброд на його тарілку, каву налила. «Він жує». Добре, що каво, зблюдечка не сьорбає, а то від такого безкультурного всього можна чекати манер ніяких. Так що ж, все таки, каже жуючи, ви, рибонько, робили вночі в тій каюті. Я ж вам казала, за шпилькою ходила. Золота, певно, шпилька, посміхається він. Якщо не побоялися, була б Муся менше вихована, плюнула б йому на той бутерброд. Відвернулася, помітила, як до квасу Ванда та хасі йде, як на неї всі дивляться. Ще б пак, тут пані в кимоно не ходять, та ще й у капцях на босу ногу. Князь ледь шею не скручує, купець язиком цокає, мов кучер який-небудь. Фу! Думаємося, я зараз теж панчохи не одягну і корсет, ну їх до біса. Олексій теж в бік красоні дивиться, каже одним голосом.